Kenik izango dugu urtarriaren hogeita bederatzean abantazaren lanberria, Ghost Lights izenekoa eta dagoneko oiko kolaboratzaile biakatu diren Michael Kiske eta Jorlande izango dira bertan. Ideia bate egiten joateko Tobias Sametek bertako bigarren singela horreratzen digu lanaren izen berekoa. Orduzu eberaz, abantazaren Ghostlights. abonentzule eta ongi etorri metalgarrasira ongitore, aztebal gehio metalgarrazira txeterrateko metalzai horiko eta pakaren erare, bai, laro giteberatzi .zazpiala eta mar.gostaren eta interneten bidez metalgarrazian.wordpress.com eta gainera orkitu gaitzak ez zuen, bai, e, Facebooken eta txorratxean metalgarrazia bietuz, eta bai, eta email kontu miragarri eta ikaragarri batean e, metalgarrazia arroba gmail.com non, azte honetan, ba, email bat dugu. Oh bhai, oh bhai, bhai bhai bhai. Oh, Polonia te. Yeah. Yeah. Eta bak bai, bai. Drácula bai, bai. bueno, Vlad Novatski. Esta que Poloniar pa No, ba, bueno, ba, zigun, pasa ba, tensegun ba, ba, o eh, Promotion eco ba, ba, eh, burua dela eta pila bat talde ditula eta no no usten segun, va ba, bueno, bat, eta login, o sea, izen bat eta kode bat pa ba, fiskat, bai. ba, ba, bueno, talde taldeak entzuteko eta eta gero usten zigun gainera, ba, bueno, Facebookeko balista bat non e, talde guztiak agertzen zien. Hori da, hori da. Bai, bai. Eta, bueno, gara ipatuko dugu igual, baina ditugu ere, usteo hiru laik igual azte Oh, honetan. ez, ez, laikak ez, meset ez, gustatzen, gustatzen zaiz, zaiz. Hem, Hemen beti gustatzen zaiz izan da <laughs> <laughs> Bai, bai, bai Eta, bueno, eta bueno, azte honetan e, nekotzu, ba, bueno, e, minuarekin hasiko nahiz Oh, bai, egin, egin, menga. Ba, bueno, gaur, azte honetan berriak e, astero bezala Gero, ba, metal korea karrezu, bat gilo cuando está en eta egun honetan zein nunguak dia Bueno, ba naiz queda dago Egun gona izan antzan tarte sartu baina bueno, estut metalkora dela, metal lan non metalgarasian ez da e, zuzenki Datalde bat Ukrainan sortua, baina orain bat herrialdez berdinetako ba Bielorusiako eh gitarajolea eta suediako abeslaria ditu orain. Ah. Tataleago izan da du, no. izan zu? Oceans Red Oceans Red Gero erdian, ba, efemerideak izango ditugu Eta amaitzeko, ba, bueno, ba, nik euskal metalak arrego eta gaur black metala edo black atmosferikoa edo deitu ezazuen nahi duzuten bezala mm -hmm. Black Atmosferikoa nahi bat duzute ba, Elfor e, taldea edo proiektua Dakart ba, Uztote bueno, e, partaide bat ba, bakarra daukala Eh, bueno, el for eh, Black Atmospheric Aoedo eta horiena eta música. Y hemen metal garraxián. Está diciendo suena brutal speaker Jauna, también Daughters eta azten gara berriekin. Astean, rockeroak tartean komentatu genuen Gansan Rouses talderen formazio klasikoaren buelta ba, Momentu, Saxel, Slash eta McKagan konfirmanatu izau dela Astean eta jakin dugu buelta horren e, datu gehiago Izan ere, taldeak izatu batu eta nogeita bost bira bat osatzen lan egiten ari da Bira hori datorren udan e, burutu egingo litzateke eta orkesten kontzertu apirien zeinan izango litzateke Las Vegasen, beraz, ba, bueno, mo, ya, ya, oza, ia bete gutxi barru. Ikusikoen nuke, Gansan Rouseren buelta eta, bueno, ar, e, adiegongo gara, berde datu gehiago jakite ditugun jaraian e, Black Samaz e, beste musikaren dinosaurio batzuk e, Britanearrek bideo bat e, partekatu dute azken aste honetan Bertan, dehent izena eramango duen biraren e, entxegutan tabiltza eta azken bira izango dena jubilazioen aurretik Eta bideo horretan, ba batería Jolea ez da Bill Ward, e, baizik eta Tommy Clue, Clufetos, e, ba, bun, azken diskoan, o, azken diskoaren aurkezpenean izan zuten batería Jolea, dirudenez guardekin ez da acordio economico rik izan. E, bere gairan, bere garaian komentatu genuen Black Sabbathen jokaldia azentzu honetan eta ez dugu izango osaketa originala, ezin izango dugu osaketa originala ikusi azken biran. Bira hau aste honetan bertan hasiko da daumajan, beraz, da, bueno, adigon. Sanman Metallica taldearen e, tributo taldeak, e, Facebooken bidez, arka bat partekatu du, e, o partekatu zuen, non Metallica taldeko abokatuek e, taldearen edozein abesti edo eta antzeko logoen errabilera debekatzen zieten. Egun batzuk beran dugu, metalikak berak emandako elkarrezketa batean, e, taldearen ezakintasunarekin, e, ba, bidali bidalizten gutu nahu esan dutela, esan dute, eta esan mani barkamena eskatzen zioten, gainera, ba, tributo banda bat bezala, zirela esaten zuten e, metalikakoek, eta gare itxink e, lanerire referentzia egiten zioten, ba, bidiskos osatuko osatudutiko talde ezberdinen bertxioz e, osatutako obra duguna, Oso, oso lan eh, eh, ezaguna, badakiz dute. Azken arrok jaialdirako konfirmatu den eh, azken taldea Guter Damerung dugu proiektuari buruz hitz eh, egin genuen duela denbora bat. Grace Jones, Ziggy Pop, Lemmy Kilmister, Slash, eh, Josh Holm, eh, Mark Lennigan, Nina Hagen, Henry Rollings, Jesse, eh, Jesse, eh, eh, Jesse Huge, E, justice edo eta Tom biltzen zituen ba, pelikula moduko proiektu hau bere garaian esan e, zuten ba, kontzertuetan guztiak egongo zirela ba, zendutatoko Lemikil Mister izan ezik. beraz oso zuzeneko ikusgarria espero da eta bertarako basarrerak erostekotan nari basarete ba, nik e, aliketa eta lehen ez nuke, bestela oso garezti jarriko zeitzkizue Amaitzeko berri triste batekin goaz, e, izan ere Tera Ray Static, e, Wayne Static e, zenduaren alarguna, hiljik aurkitu dute duela egun batzuk. Tera eta Wayne bimia eta zazpigaren urteko osfest jaialdian ezagutu, elkar ezagutu ziren, eta urte bat berandugu ezkondu egin ziren. Bimia eta malau garen urteko azaroan, e, Static Xeko lidera hiljik aurkitu zuten, alkoholak eta hartzen zituen zenbait zendagaien erreakzioen gatik, erreakzioen erreakzio gatik. Eta, bueno, ba, tera, hogeita mairu urtezituela, lasaigarreak erabiliz, ba, bere buruaz beste egin zuela, espero da, momen, kasuanetan, momentuz ez dago informazio gehi eta itxaron beharko dugu, e, eta guk, e, ba, estatik ekstalearen abestibatekin usten zaituztegu, hau da, Wisconsin Death Trip, Wisconsineko eko birai eritza, edo eritz biraia. Zer ani duen Static handiak. da. Eta, bueno, hasiko gara nere tarte politarekin. Hauk dira Oceans Red. Is this, we Is this Badakita, zira honekin pentsatuko duzute ja karridu honek ja eh, Metal 16 bat, ez, ez. Hombre, marikuna zeta, da batean dut. Asira bai da pixkat marikoia ja, a bestionen. <laughs> baina remontatuko dugu ikusiko dugu. Ikusiko dugu. <laughs> e, aipatu daren bezala sarreran, e, pixka zalantza nibilina ez eta artean sartu, baina ezkaren metalcorean jarraitza pentsatu dut. Ze hori da taldeanen estilo anesta ikusiko dugu, dugu bezala ba, experimentazioari ere maten dioten. E, kontua da, bueno, e, talde hau e, 2000 abian Ukranian e, sortu zen. Make Me Famous eh, taldean oinarritako, aritutako taldeekide hoiekin, Aipatu, ba, bueno, taldea gu izan zela, ba, meta, bueno, metal korea eginez eh, Lehen Europako eh, ekialdeko taldea ba, munduan zehar zabaldu zena Eta, bueno, naiz eta esan behar dugun, ba, egun gerditzen dena, taldeanetati gelditzen, ba, nahiko gutxi gelditzen dena eh, Baina, hor bueno, ba, dagoela Jatorria eta Sergei Holov basiuliolea, eta Igor Rastrebov, Jimmy x Rose bezala ezagunak, ba, bertan jarraitzen dutela. Berrikuntza ipagarriena da ba, Joel Holmquist, eh, Holm suedi eh, harra dela taldearen abeselari berria. Eta 2020 ba, hold your breath izeneko EPA kaleratu ondoren, ba, aldaketa guzti hauek ziren, Eta, bueno, kapitulo berria irekitzeko Miss Guided izeneko abestia aurkezten dute, horrein e, entzuten ari garen hau. Eta, bueno, 2008aren amaieran e, single berri bat aurkezten dute ere Black Spot izenekoa, ba, Ukrainian kontzertu esente batera namaten dituena, eta baita Rusian zehar ba, Parkway Drive taldarekin batera. E, ba, feedback oso pozitiboa jaso zuten, eta estudian sartzen dira lehen e, lan luzea amaitzeko, eta bertan sartuko dira aipatutako biabesti hoiek. Sergei Hochmarkatu, <coughs> Sergei Hochlov. Eh, honek e, basuileak asaltzen dua hasieratik taldearen helbora eksperimentatzea zela, beldurrik izan gabe ba tendentzia edo estilo ohikoetatik haratago joateko. Zentsu honetan, ba dioa harro daudela lehen epe horretaz eta influentzia abermena duela e, lan berrian ere, baina einbatean batean ba, aurrera egiteko unea dela uste zutela eta baideia batean blokeatzen badira edo horretan gelditzen badira ba beste ideia berriak sartzeko aukera galtzen dutela eta hori ba taldearen printzipioan aurka joate litzatekela. E, Jimmy eta berak ba lan handiain zuten epe horretan eta beraz ba hasierako Ocean Red hori mantentzeko Ba, de badute egin batean, baina baita bat joel eta anton e, taldekide berrien ba, bede ideiak barneratzeko eta hori bueno, ba, interesatzen zailaako azkenean ez zen azketa hori bilatzea. E, e, ia urte betez,lanberriaz edo aurreratzen egondag gero azkenik bi.000 e, abosteko azaroan kalegatzen dute an Evidence izeneko lana, Eh, Aipatu ba, haotxetan, eh, tal, osaketa edo, eh, haotxetan John Holquist eh, dugula, eh, Igor Jastrebov, Jimmy X. Rose eh, gitarran, eta eh, bueno, izen ere Ukraniarra izan jatorriz Hungarian eh, jaioa da, eta Ukraniarra bakarra egun eh, Sergei Hoff Love eh, dugu. E lanaren zuten ego naiz eta benetan interesgarra jo zait e, Metalkoretik baratago doana, besti gaineroak eta melodikoak tartekatuz eta naiz ta bueno, saia e, abesti aukeratzea. Azkenik ba gien gustatu zaidana, ez da, bueno, single moduan e, aurreratu duten abestitako bat, ze izan bezela ba Blackspot, Miscaide dau eta baita home izeneko abestia ba, bideoklipa eta dena aurkeztu dizkigute, baina ez da hori gillen iritsi zaidana, baizik eta jarraian entzungo duguna The Death Round. Huxa genuen, Ausense Red, ikutu ba, bueno, elektronikak eta metalkor modernorrekin, zain bezala. Eta ba, jarraituko dugu e, Espainiara juango gara, kasu netan, en cruft metal eta hardcorearen artean mugitzen den talde batekin, e, Bendeta FM, talde murtziarrak Hombre Nuevo abestiaren videoclipa aurkezten duelako, Innocencia Perdía taldaren laugarren lanean. Aurkitu dezakegu talde interesgarri hau deskubritzeko era mongo diguna. Aipatu, eh, FM hori ez dela irradi frekuentziari erreferentzia eh, egiten dion zerbait, baizik eta fucking metalen laburpena. Esan bezela hau da, Bendeta fucking metal eta Hombre Nuevo. Tu pillar de acero. Se ve desmontado Txek, genituen BENDETA FUCKING METAL! Bai, zer euskal kalde ez duteik, ez dut, e, dakagu BENDETA bat, ba, ez dela hauen nintzeko, ez da. Esta FUCKING METAL, ez, ez, ez, da. Ez. <laughs> ez, ez. Ba, emendik lan, efemeritara eta honek azten gara. Mila beratzen da hirrogeita marrean, Kalifornian e, Zack de la Rocha jaiotzen da. Reitz egin taldeko abeslaria bezala ezaguna, aktivismo politikoan izandako karrera nabarmena izan du, ere bai, New Yorkako ba, erritarra sarretuen edo indignatuen e, indignatuekin, bat egin ez Wall Streeten edo eta, ba, mila beratzen da e, armada altxatu egin zenean, ba, reitz beste parteidekin batera, ba, txia pasera bida zuten, ba, Bertako egora hobi esagutzeko. Mila bederatzinunda, iruro geita bederatzian, Pell Inge Olin jaiotzen da Estocolmon. Pell, ba, bueno, dez bezela ezagunagoa, morgit taldeko fundatzaia izan zen. Eta mila bederatzinunda, laraguita sortzitik, berez erio arte, mehken taldeko abeslaria. Bere garaiama ba, hemen metalgarrasean kontatu genuen e, dezen ohitura raroak e, mendia bakarrikan ba bizi zela eta kontsortuetara ba bele bat e, zeraman e, poltsa bat eramaten zuela ba eriotsaren sentitzeko eta bar bai ezakite gogoratzen baduzue bai zen odolki biltaria, ezta? <laughs> e, eta, bueno, pito asko e, atzean untzita, ba, Krotraner Rekordsek argitaratutako abeslari oberen zerrendan, berrogeita sortzigarren postuanko katozuten dez. Esperazta, ez, ez da indio jarraren mukia. <laughs> mila deratzen da irurrogeita iruan, Konrad Thomas Land jaiotzen da Londresen, Konrad Kronos eszenez agien ezagutuko duzutena, ba, ben hon taldeko abesladi eta baxu izan zen, mila da Iruro geita medretzitik, e, da, errogeita bederatzen arte. Urte horretan ba, bakarrakako proiektu bat e, batekin saiatu zen, baina ez zuen arrakastarik izan, eta zei urte beranduago, beno mera bueltatuko zen, e, gaur eguner arte. Taldeko partaide original bakarra izanik detaile modura, ba, berean naia, Anthony Land. Antxon, <laughs> talde, talde bereko bateria jola izan zen, bina eta bederatzen garren urte arte. Mila bederatzen da, irurogeita zazpian, The Beast edo Zack Wilde jaiogin zen, bani bihortziko Bayonne irian, edo Bayona? Bayona? E, bai, Bayona, Bayona, bai. Zack, e, mila bederatzen da, irurogeita garren urtetik, 2000 eta mar garren urte erarte, ba, Ozioz e, taldeko gitarra jola ezagatik ezaguna egin zen, edo eta Rockstar pelikulako parta, e, bueno, e, aktoria ere bai, Black Label Societyko sortzaile, gitarra, abezladi, eta piano joleaz e, izatez gain. beraz bueno, lan gutxi, esak guail, ba, ba, Black Label Society-in e, hartzen dituen, hasta. 2006-2007 garren urtean, Terbo Finlandian Marco Hieta la hondia sortzen da, Marco jazz eta rock klasikoarekin azten da, eta musika eskola kartu eta gero, ba, bere proiektu propioetan lan egiten hasten da. Zagunagoa egingo gozaizuea eta bi garren urtetik aurrera nahi biseko basioio eta bi garren abez ladia delako eta, eta tarot sinergia eta The Northern Kings bezalako proiektu eutenea ibili delako Azkenik, e, mila bederatzen da irurgei eta bosgarren urtean Massachusettsen e, Rob Zombie jaiotzen da txikitatik e, Be serietako filme eta pulp aldizkeretako beldurrezko istorio eta komikien zalea e, White Zombie taldearen sortzaile ezan da ere bai Beranduago, bere proiektu propio asiko zuen eh, arren, ba, bueno, beste lanak ez ditu atzean utzi eta marrazkilari lana zindezu zendariarekin eh, partekatzen du House of the One, thousand, one thousand Corpses edo The Devil's Rejects adibida ditugularik Horainkuan, barra abesti azken diskoko abesti batekin uzten ditzuegu hau da Dead City Radio and the News Gods of Supertown Tu zaita bestia, honi eztu eta irratirako promo bat egiteko oso aproposa dela. Bai, gainera oso oso rokerua eta oso animatua eta bar Bai, bai. Bai, abestiona eta ba, nekin ba, bizkatea e, ba, bueno, beste abestiatekin jarretzen dugu, hau ez ezagutzen botun bai, taldea. Bai, baina pena ematen dit, egin eh, batean pixatez aioa hilko dut, baina, bueno. <laughs> lan berriarekin dator eh, botun metal progresibo taldea, Katonic, eh, izena eraman duena? Eta hau amaieran argia ikusiko du hor e, doa abesti hau. Abesti da, baina, bueno, baitu torte, tarte pixkat, ba, hori. E, Igarriak, si, ez da. Siesta hartzeko modukoak. Eh? Baina abesti hona, e, zer deitza zuen, hau da, botumen satellite. Artumen satelait, ikusten duzun bezala, ba, abestia horreratu ala ba, juten da pixkat bizi hartzen. Animatzen joaten da bai, baina, bueno, ez da hein txarrao, kerrago esperen nuen? Ez, eh, ez, ez, ez nuen txarra esan nahi, esan nahi nuen, ba, bueno, e, igual lasaie egia egin batean edo zatitxo bat zutan. Baina ez ez txarra esai tiruetu. Ez ez, bueno, txarra esan denun, ba, bueno, ez il, e, ilgarria, dai, ilgarria, dai. baina, bueno, ez, ez du importa, ba, nik ekarri dut gaur tarte eta erte ilgarria, oh, gaur buskal no? metala, eta gaur Elfor eztango dugu. Ba, Elfor eh, mila bederatzen dut, ala erogitama urtean sortzen den eh, proiektu bat dugu, eh, ba, eh, EOLEK. Sortuta eol da, ba, bueno, e, teklatu e, jolea ba numen edo soft down taldetakoa. Eh musika e, proiektu hau, ba hasieran bueno, ba, ba, e, zerbait atmosferiko bezela sortu zen arren, ba, black metaleran e, jo zuen, eh piskanaka eta gaur egun ba hasieran hasandela, ba symphonic black metal e, e, etiketa jarri die zaio dugu mailan bon bueno, beti ere esan esan da hori ez elementu ambientalak edo soño ambientalak oso oso oso direnak. Uh -huh. L4 El, eh, ez da esan dugun bezala bat, ez taldea ez da talde bat edo ez da eh, ez da proiektu bat non eh, jendeak entzuterakoan ba, burua ez astintzen duen oso ba, uh -huh. ba, Koren Grier edo izango batitzuzela, Esei ketapa, ba, bueno, oso proiektu erlaxatua dugu, eh, komplikatua ere bai, ba, ba, ba, bueno, e, arregloak eta bar, oso oso landu aktirelako eta, bueno, eh, san dezakiru, ba, beskat, ba, deskribatzen nahiko zaie esaten dela, o, bueno, nekoz ese proyecto hau edo angoitara jotzea, ba, nahiko zai ezaten da, ba, askotan ba, ba, jendeak ez ditulako lakulertzen, ez? Batzutan oso abesti lezuak ditu eztelako, edo ba, ez dakit, eztelako ba, proiektu bat bezala eta ez, ezin dugu lako pertsona batekin, otalde batekin identifikatu. Mm -hmm. Baina, bueno, e, izan ere, e, proiektu bitxia eta kuriosa dugu, e, konparatuta izan da, ba, ba, generoan barruan, e, banda ba izan ere ba, Elend Satirikon, El Beto, Edo Graveland de, de Zalakotaldeak. Ba, bueno, ba izan dezakigu ba antza handiagoa du ba su, eh taldearekin. Eh Elfor e, oso productivo, e, o proyecto oso productivo izan e, da sieratik, ba, eulek e, Zazpi Disko e, argitaratu ditu egun arte. The Forest mila bederatzen da lorita amazortzean, Son of Shades 2002 garren urtean, From the Throne of Hate 2002 garren urtean, And Blessed Woods 2006, Frostbitten Pine 2004 garren urtean, Eriot Zustraillak 2002 garren urtean, eta, bueno, azkena, ba, ba kompi, eh, o sea, kompilazio-album bat, edo bueno, bilduma bat, mm -hmm. e, buruzteagik iluna beren bilduma izena duena hau ba, azken urtean e, kaleratu zuen. Uh -huh. Eta bueno, e, azken berria taldeari buruz, o, proiektu honi buruz dakaguna, ba, gau, aurten e, planeatu da dagona, ba, ba, Split e, album bat e, kaleratzea edo ba, beste ba, talde batekin partekatzen duten disko bat. Kaso honetan e, taldea Murkigind taldea izango da. Eta bueno, o, e, nahi bat zute aurrera pena edo nik uste dut dela ba, nora dia horiek non e, abesti ezberdinak sartzen dituzten Zatitxoak, Fiskate, bai, zatitxoak eta barra ez dute abesti hau ekarri gaur uh -huh. e, baina bueno aurrera pena youtubeen entzunen zakez dute eta interesgarri izan daiteke e, Disko guzti hauek ba bueno e, autoekoitziak izan dira eta eta e, sa, ba limite nada copia limitada quedó saldo dirá eh bakoitzean eta gehienak, ba, bueno agortutak daude. Uh -huh. Eta bueno, eh eule que eh zuen gauza bere lanetare bai zen artelana, ezta? Ba, marrazkiak edo edo e, argazkien edizioa eta bar. Kasunetan Igor Mugertzaren e, lana da eta berak esaten du ba, ba, bueno, elkarreki elkarren ikarrartean oso ondo ezagutzen direla, eta bai e, igorrek badakiela eolek zer dakan buruan, eta hori ba, marra, marrazki edo, eta bere obren e, bidez ba, oso ondo erreflejatzen duela. Uh -huh. Esan dezakegu el ez dela ba, ba, bueno, oso talde e, ezaguna, eta segura si, ez dela inoiz e, oso talde ezaguna izango, izango e, oso proiektu pertsonala eta intimista dugu. E, nire ustez oso interesgarria eta eta oso matiz e, aberatxekin dit, e, etortzen dena. E, Melodikoagoa eta atmosferikoa beintzat ba, Black Metal proiektuekin konparatuta, eta seguraski, ba, ba, ali, e, naiz eta YouTube-en eta holako plataformetan ba, oso kritika honak izan, ba, seguraski ez da... Eh, beharko lukeen bezain eh, ez du, bueno, beharko lukeen bezain, ezakit eh, ez? eh, reperkusioa izango, baina bueno, eh, esan bezala kritikak oso honak dira, eta nik uste dut pena berez dula eh, talde hau entzutea, eh, entzutena nahi izanetan abestia gaua abestia da, eta nahiko luzea da, beraz, ba, bueno, eh, fondo zutzi dut, eta nik uste dut momentu, edan, momentu honetan edo animatzen hasten dela, beraz, behar duzute, elforen gaua eratzer diretzuz behar. ore ja san normalean black metalak hartzen dugunean ba pixkat izutzen naiz baina bueno, ja san nahiko ondo eta bueno, landua eta bai olek esaten zuna ba, esat, e, kertu pixate quer tugo segola metal atmosferikoa edo bueno, doño atmosferiko ez, bai. e, met, black metal de black, black metal baño esta bai. Ba e, bueno, proyecto interesarria. Bai, bai. Eta bestilutzeak betiere a estilo soluzear. Ore bai, ore bai. Baina, bueno, eta. E, ja, ja ba, horrekin, e, iritsi gara ja saioaren amaierara. E, eta, bueno, ba, mi esker berriz ere hor izateagatik, eta, ba, segundu batean goratuko dizkizu eta kontaktatzeko moduak. E, blogean Bloguean metalgarresia.wordpress.comen, e, facebook.com facebook barra metalgarresian, e, Twitter edo txorrotxioan bildua metalgarresia jarrita, eta e-mail bidez, ba, bladek egin bezala, metalgarresia.gmail.comera, ba, e-mailak bidaliz. Ezan eh, dugu hasieran, eta orain ba, ipatzeko momentua da, izan ditugu iru atxegin dut e, Facebookan, iru. Ez, izan, nork atxegin gaitu. Bueno, bat, bat da blad bera, eh, blad noazits, ba, esan bezala, eh, eh, ba hori, eh, nola da bere, bueno. Drácula, esango dugu, Drácula. <laughs> ba hori, eh, poloniako, bah, bueno, musikatalde desienta dituen tipo hau eta gero Antonio IBDC eta hau berena da e, Australiatik e, da datorren tipo bat ja, ja Joan Leand <laughs> ba este, Metal ba enpresa ekoiz, e, bateko tipo bat Australiarren bat du izan ez asta Ez, es disenos chinatarra baina ba bueno nor ba se zebult... Heria san, ba, bueno, badakigu Australia ja, leku guztietako jendea duela hor, eh neko nasqueta polita eta hori ba, ba da be. Horietako bat. Hori da. eta gure tartak esaten du bezala, ba Metalanon, Metal, metal García, Eta Australa, Australañoi distengara. Hori Eta Australean e, bueno, e, ez, baina eh ba, agurtzen dau saio, ezta? Sondo, sondo lotua, sondo lotua, ah, gusten zaitu. Ah, ah, ah, Tsalo. <laughs> bai, ba gaurko azken sali, e, taldea, otsaian e, ba lana kaleratuko duen beste talde bat da, Entombed ID, e, suediarrak, e, Dead Down izen ara du lan honek, taldearen bigarren estudioko lana izango dena eta, bueno, bertatik e, abesti bat entzuko dugu eta honekin agur esango dizu egon Entombed IDren Midas in Reverse. Ajudan oi. Ahor